Deiadara dut joko gora herabiliko lo dite lalanari Euskalaha ideak oro mundu zabalerako Matin lehizak gurekin gure lankidea egunon Ba eta parteun ere pampi! Ordean, disko behri batekin aduizala jendeak munduak jakindik mundu zabalerako egine adukatisko hau idurize, hola deitu baituk. Ara, Mondo Zabalerako, e, izen buru bezala. Manexagdo zaintzi e, txakten e, kantu bat eta ikaldu da. E, beda ina, haine hitzak dira. Eta Demoran hori Jojo eta Jamuntxok e, musikatu zuten kantu bat. Eta dena itoztzeko hori e, luriko ikatearen zundien. E, ara, demora askat bainelaik, aktsibetan pixkat. Demora pastu eta bizekik gustuko haukan. Eta inizien plasean ukela horren kantatziat eta eta harra. Horri ahtu dut eta gero izen bezala edutzen diskoen uh, filosofia da orokozki uh, uh, gaiauntza uh, labok biltzen dira. Hamar kantu dira bire bilkateak uh, disko untana eta ba, da hau manesak duz entzietzak ten kantu. Hau beste bat ere beste olekki bat ere uh, neok musikatunena haina dena ere nori ez deitzen da eta gero itzegileetana agertzen dira ere itxaro borg da. Biak bikantu uh, indazkiatu hoja, Bizitzaren geltukian bat deitzen dena, la migranten uh, egoera latzata uh, kundatzen uh, diena. Bizitza! eta era Agustin Alkat agertzen da, hitz egileetan. Janruid abanten uh, olehki bat ere bada, Daniel daxten testu bat, baita, Pantzo Irigaraik egindako itzulpen bat, Montréal erat, ditu uh, era maiten gitu Pantzoin kantiak, Montréal deitzen da, hori da, Robert Charleboa, Kanadako uh, kantautore baten uh, kantu bat, bergizit zulea izan dena, Manezpago lehen zazpizemean, ba, kantu ezaguna, berriz bat mollatia izan dena. Erri perterioain badu zombaitu urte preaztela, eta buskak bausan uztia nila proiektuata, mm -hmm. eta hor urtea txarren berriz uh, motibatu egare, berriz uh, denezten ditela ateako berriz. Eta berriz lotu, eta ulapastu da, Daniel Landartek ere uh, kantu bat emana zaten zombaitu urte, eta bigarren diskoan enean, sartu, bakio osoan eta hoktan, hoktan uh, txakzen da. da Hik, kantari izala ez gero itzen idazteko eta musika eta horiek lantzeko baduk laguntza hor. Hala. Itzenako beti nahi idazle uh, idazleak utzi hori, eta doinuendako bai, nehauk uh, entzatzen ez, uh, itzako kaneta zeite eta uh, gero uh, kasu batzutan zuten, manden zaun Agustin alkatek, uh, e, berak uh, bai hitzak uh, bai... Uh, doinuak uh, uh, ditu eginak uh, kantu horien Eta gero heldu da, um, nik grabatzen dut kantu horiekola, uh, e, repertorioa ukaiteko grabatuik miskat, eta mollaketak egitenakoan, uh, geho Michel Dukuri usten dakot hori uh, egiten, eh? baitak egiten, eta, e, eta haikilan uh, geokusten du, uh, hak du mollaketan, uh, parte hori uh, miskat antolatzen egiten, uh, sohtzen, eta kudeatzen. Indareme, emankora, zutan daukat iturria, ta helburu, burgaria, ene ame etxena Michel Duko agertzen da diskuntan gitarian, saksofoian, txirulan eta prekusioetan. Hiru uh, kantutan uh, txomindu aldekere du baterian eta eskusoinuan ere iñaki diegez eskusoinu laria uh, irunekua dena agorrilean grabatu du hori ba igorrin uh, loran uh, azkarren etxean uh, loran betire uh, Uh, lagun on bezala, gurekin uh, ibiltzen da, bai uh, kantalietan uh, soinua eta lantzen da, eta haintziriko uh, diskoare jaikilan grabatu nean, eta bigarena ere, eta etxon bezala inadugu, uh, busoki bi eguntar uh, grabatu ginen uh, hori, eta bizikuntza bastu, esperientzioa bizikuntza? Eta beste musikale baten laguntza baduk ere, Mathieu Arranburg baina beste kasketa batekin nuen. Hara, Mathieu ere gurek ilan ibiltzen da, konzertuetan gitarra apalaik ilan, baina kasu untan, uh, Mathieuk baitu ere bere argitaletxea, belagi, uh, masturizazioa indako, da uh, beste beharri bat ikere pasat daina. Eta santzakuk handu ere, uh, ordean hor ez agertzen, baina Masterizazioan nere uh, uh, aulkuak uh, emaiteko eta uh, entzuteko lana berri zunkitu bergarri masiren gauzak eta orrien ere Jean Foucault eta Jean Foucault e, ere uh, eskerrak uh, eman behatu be ara be galdingabe entzunik ta bon aulku batzu bergo soinua berri taikigula kolore hori geiuxo ta chimanta ordena uh, zeitzik eta izanda uh, Launtzen eta ba eskertzeko da. Zauzten ez duten lehenzat, Jan Fokaz, da laike errobiren hastapenak, hemen soinu teknikari biziki hor spetsua eskualean egin ditu hainbat eta hainbat disko eskualekarren zat, osko giden ondoan eta hainbat. Hori eh? da, e, Matuek biziki guntzai <laughs> zautzen du, uh, mementu batean mazturizazioan uh, denbura pasdu baitu hake, Ake beha eritzien beste nuiten seurenik oia hartzunare eta hor du du eike probosan mena ukan, ma tuen ganik eta hainla ontza ula ukan du. Bainan kantatzen asteen naizia Beti pariua egiten duk disko bat ateratzea ere, e, importanta duk publiko bat baita diskoa nahi duena, aioxi, CD-a, e, hain txuxen, baina gero uh, plazaratzeko, argitaratzeko, hor da problema ez sortzen gaur egun. Ordean egungo egunean, bon, badakiu diskoain uh, merkatoa uh, arrunt uh, gehizki do makur uh, dela, Bara, e, guauke e, kantu frango entzuten ditu e, plataforma horrietan, e, eta e, oartak ere ingratietan, ez ditugula lehen bezain e, disko eskuratzen, eta argitaletxeak ere, e, beboi musakarekin e, lehen behar badiru utzate itemari mazuten, Y estakasua, ordean ikustentu, eh, eh muskin mundu horretan ere argitaletxek eh, lehenbeno ahize irrisku gutio hartzen tuztela eta behar ba aholkatzen gehio, eh, ara, alokatu estudioak eta eta pisketak duratu ekoizpenazta eta beste zerbitzu batzu eh, kusikotu eh, ondotik ta, eta eta autoekoizpen gerroztak gehio dira ondorioz eh, ateatzen. Zienta hali, dut zentzat, untsa da pataformetan agertzia, bena eta auriek, e, lan horrek ere badu gastu bat, eta e, disku bat endako behala behar da hein bat, e, esari, eta irazteko ebedeinu fresak estaltzeko e, behar da produktu zeite du saldu. Beraz, autoiko atea ateaik, Fresetan txartzen baina gira hain, ba, hain bato be, eta gero bai bada publiko bat, eta ere uh, uh, diskoa fisiko ki uh, duena, eta durangokoa zoka ere da, erakuz bat uh, urte horoz horrentzat, uh, uh, eta uste urtean uh, urteut, uh, ordean siska ondiena iten. Lehen argita alpen horretan, uh, mila kopia dira ateatzen eta e, niuk parte bat e, salduko e, kontzertuetan eta horiekola durangoko azukan eta gero e, elkar argitaletxea heldua hor launtzaten ekartzat banaketa indako Euskat, e, Euskal Herri guzien suko guzietan banatzeko desberdinetan dezberdinetan eta, eta beraz elkarikere banatuko du parte bat eta eta maite lanko da, hain bat otokitan, onduko egun eta ikat, emek, emekin da hori. Uri ez zai egin Getan, ahanztea bizia urru batzeko Bere sakuntasunean eta edaduran Taguzoan izerditan ta gozoan, Ia, yeah, mundus abelako ide bertiunek egineen duenez, gaztenez, gazte, bezain arrakazta ukaren duenez, ba gure kantu eskentetar, hik nore ikusten duk, soin kantu ikusten duk hor dena pixka bat? Ebe ageriko, izan ditai mundus abelako beharba, beharba beste bat ere, ez da, geto, ez da gaztenez, gazte, disko inatletik, be, kantu hori da hatzen, ba diri amika kantu disko anta. Ola da, eh? fenomeno hori, ez du kontrolatze lan, ez da nula, ze uh, berba ez uh, gaztenaiz, bez, gaztenaiz gazte bezain bat uh, ez da kantu egateako, ez da agriko, hori ondoko egunetan egratietan ta... Shumatuko dugu. E, nik badira ork kantoretan e, plasek dut emaitea eman dezu. Ba, Gehienak, eh? Guztuko dut e, e, betire mollak eta berriak baitira ono betan e, ez ditugunak emanak. Beraz, plasek bada betire errepertorio guztia e, kantatzea, baina itxasua bisigi maite dut ema dezu. Jean-Louis Davanen kantori, e, Agustinen kantori kere e, bisigi Guztukatut, e, itxarrorenak ere, bo, oren burudenak, me, <laughs> ageriko, ageriko. Untxa, Matin Leriza Eskergmila, mundu zabalerako, beraz, disko hau, uh, atze baitan alko da, hilek antalietan, hilek antalietan, hilek eh, antalietan, eskutik eskurat ere. Atxe baitan alko da, eta besta imatu ere saltegietan, eskolegi uh, guzian. Deia barra Love